Але доводилось, маєте на увазі ці важкі піджаки та вишиванки, що роблять чоловіка схожим на пам'ятник, то це давня мода? Ні, пане директор, я маю на увазі тримати на своєму робочому столі невеликий бюстик нашого національного пророка Єгенія Тараса Шевченка. І ви знаєте, що з того золота. Та що ви кажете, щиро подивувався директор. «Так-так, пане директоре», – сумно підтвердив Савул. «Золота подоба нашого кобзаря у кучмі та кожусі. Я думаю, не треба уточнювати, що закуповують вони ці бюстики за бюджетні кошти. Від сільрад до кабінету президента на кожному чиновницькому столі золотий Шевченко, уявляєте?» «Не на кожному», – зупило кинув директор і запнувся. «Звичайно, пане директоре, ще не на кожному, бо ще не всі встигли купити. Ці бюсти вже стали дефіцитом, який ви маєте намір якомога швидше ліквідувати. Так чи не так?» Директор, схопивши голову в руки, пригнічено мовчав. «Так», – лагідно сказав Саул, – «так». І навмисне для ліквідації цього дефіциту ви, пане директоре, виписали з Києва для свого магазину тисячу золотих бюстиків нашого усіма шанованого кобзаря, які маєте намір з вигодою продати бюджетним установам краю Буковина. Чи я помиляюсь? Вже не тисяча, пробулькотів директор, вже 63 продано. Добре. А решту ми прийшли забрати. «А гроші?» – несподівано крикнув директор. «Це майже мільйон гривень!» «Гроші?» – перепитав Осавул. «Які гроші?» «Народні? Бюджетні?» «Розрахуємось потім, коли прийдемо до влади. Запишіть на наше конто». Осавул повернувся боком так, аби директор міг добре роздивити знак на рукаві. «Прочитали?» Директор стверно кивнув головою. Тоді до роботи, вигукнув Саул. Якби тепер буковинські виборці побачили свого любого обранця, голову краєвої управи Теодора Філька, за якого вони на останніх виборах віддали 99 і 99,99 голосів, то вони б його не впізнали. Замість акуратно причесаного, виголеного до синього, на поверх й і веселого начальника у свіжій білосніжій вишиванці За столом сидів неголений, скойовжений чолов'яга І нещадно палив верховину з фільтром Замість звичної сорочки, вишитої червоними і чорними нитками На ньому була голуба теніска з розстібнутим верхнім ґудзиком, Піджак висів на спинці керівного крісла Очі у голови були червоні, як у начальника тюрми Щойно з його кабінету вийшли начальник місцевої поліції генерал Москаленко та начальник управління СНБ генерал Кушніренко. Обидва вислухали коротке, але енергійне побажання краєвого голови силовикам негайно знайти ганстерів, які назвались такою історичною назвою «Онуки Святослава», і викрали з Національного банку 1 млн гривень сотковими купюрами та пограбували ювелірний магазин теж десь на 1 млн до того ж, святотаці підняли руку на святе, викрали бюстики нашого національного пророка, не кажучи вже про кілька десятків коштовних ювелірних виробів з діамантами. Отож, якщо ви, панове генерали, за 48 годин не знайдете злодіїв, а, що найголовніше, викрадені гроші і цінності, то я гарантую вам нові посади і нові погони. Вам, пане поліційний генерал, місце командира батальйону патрульно-постової служби у складі обмеженого контингенту українських військ у Південній Росії в чині полковника, а може й осавула Савула, в славному місті Ростов-на-Дону. А вам, пане генерале СНБ, місце начальника табору для інтернованих у Кальмитських степах. У чині відповідному, тож ідіть і виконуйте, бо я зараз буду з президентом розмовляти. «Що там у тебе, Теодоре?» Пролунав у телефонній рурці по-батьківському б'який голос президента України Ярослава Стеценка. «Щось крали? Політичні терористи? Якої орієнтації? Ультраліві чи праві? Коли їх спіймаєш?» «За 48 годин, пане президенте!» – сухим голосом промовив голова Крайової управи. «Будуть в колотках забиті, а гроші повернуто буде на місце». Але я чую, вони на цей руку підняли, сказав президент. На символ України, на кобзаря.